Nah. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sami'ahum ihsanin ila yamin din. <coughs> Membantu. Alhamdulillah, atas Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di malam hari yang sangat cerah ini, Alhamdulillah kita diperkenankan olehnya bisa hadir kembali dan berkumpul di tempat yang mulia ini. Dalam rangka Alimul syari Ilmu syari'i. Mempelajari ilmu syari'i. Nah. Adapun Sesuatu yang kita pelajari Di malam hari ini. Sebagaimana yang telah Menjadi jadwal rutin kita. Yaitu Kitab Al-Qawlus Sadid Fi Maqaw Sidid Tawheed. Nah. Yang mana pada pembahasan kita, membahas kitab ini, walhamdulillah. Terakhir kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menyelesaikan Masail yang ke-18. Naam. Masail asa minata asyarah. Naam. Bu'dus salafi an madhil insani bima safi. Nah, masalah yang ke-18, jauhnya para salam dari perbuatan memuji seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas secara cukup terperinci penjelasan hal tersebut. Nah, Alhamdulillah kita mengutip pedah. Dari Syekh Muhammad bin Salih al-Saymin. Terkala beliau mensyarah kitab. Yang mana pada pembahasan tersebut. Ada sisi. Paedah yang sama. Yang. Sesuai dengan. Pembahasan yang tengah kita. Bahas. Alhamdulillah. Ahibatulillah. A'azhaikum Allah. Naam. Adapun pada malam hari ini. Kita. Mali akan melanjutkan pembahasan masih pada bab yang sama. Nah, bab mantahah kokoh taqid dah khalijan natahbiqah. Siapa yang merealisasikan taqid secara sempurna, saya akan olah mudahkan. akan nah. Allah memberikan hidayah taufik untuknya. Untuk bisa memasuki Al-Jannah dengan tanpa adanya. Nah, kita akan melanjutkan masail yang selanjutnya, yaitu masail yang ke 19. Nah, bela kita baca. Kolam Mu'allif Rahimullah Taala. Atasnya anta anshar, masail yang ke 19. Kolhu, Kolhu Sallallahu Anhihi Sallam anta minhu, anta minhum alamun min alamin bua engkau termasuk mereka. Nah, ini adalah merupakan tanda dari tanda-tanda kehadiran. Ucapan Rasulullah SAW kepada sahabat Mukhsha ibni Mihson Azharjumnu Na Anhu. Nah, ucapan ini terkala sahabat Mukhsha Azharjumnu Anhu mendengarkan. Nah, an. adanya dari kalangan kaum simin. Yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, yang mana mereka masuk ke dalam Jannah dengan tanpa adanya hisab. tanpa pula diazab. Nah, jadilah pembicaraan yang panjang. Ya, para sahabat kemudian Rasulullah SAW jelaskan siapakah orang-orang tersebut. Nabi SAW sebutkan sifatnya. Nah, perbuatan mereka, sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca sebelumnya. Nah, kemudian dinilai terkun, oleh tetayar, oleh ketahuil. Nah, ini adalah sifat orang-orang yang masuk dalam al-jannah dengan tanpa adanya isyarat tanpa adab. Nah, kemudian sahabat Rasulullah SAW, ucasnya mehsun, terkala mendengarkan orang-orang yang memiliki akhlak demikian, rangi sifat demikian. Yang Masya'Allah Allah berikan ganjaran pahala yang sangat besar. Ya, sebagai orang yang akan dijanjikan oleh Allah SWT masuk ke dalam Jannah dengan tanpa adanya hisab dan tanpa azab. Beliau pun langsung berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Naam. Naam. Ada dua suwayat ya. ya Rasulullah. Rasulullah. Ud'uni. Naam. Naam. Ud'unlah a'idja'ani minhu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdua anak, beroang sentalah doakanlah, berdua anak beroang sentalah. Akhir aku termasuk makin mereka. Insyaallah inilah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala, ala, sahabat ucasnya bin yang menganhu, dia tidak menyanyikan kesempatan. Nah ini adalah termasuk perkara yang penting. Insyaallah ya, kalau beliau mendengar atau melihat suatu kesempatan yang luar biasa. Nah, utama yang luar biasa Jangan dilewatkan Ini sebenarnya Paeda yang lain ya Yang tidak disebutkan di sini. Dan rakyat paeda tadi Nah Banyak dalam ayat Al-Quran Nah Ataupun hadis Rasul badir Badirubil amali fitanen Bersegera Ramad Apakah datang ujian Yang intinya Badir Bersegera Nah, termasuk dalam ayat Al-Quran Bersambilkul khairan Bersegera dalam kebaikan Rumah lomba. Ini ada suatu kebaikan luar biasa. Dia minta doakan Rasul agar termasuk bagian dari orang tersebut. insyaAllah ya. Nah, kenapa tidak mengejar mengambil kesempatan tadi? Maka sahabat, baca Syaikh Munehson berkata kepada Rasul, Ya ala Rasul Allah, aja Allah ingin Rasul berdoa kepada Allah agar aku, agar Allah menjadikan aku bagian dari mereka. Maka apa kata Rasul? Antamini. Nah. Semua engkau termasuk bagian mereka. Ucapan Rasul ini kata Syekh Muhammad bin Abdullah Nah, sebagaimana di dalam nah, Masail yang dia sampaikan Nah, adalah Alamun min a'lamin muwa. Adalah termasuk tanda dari tanda-tanda kenabian beliau. Nah, jadi beliau sudah tahu. Nah. Sahabat Uqash bin Mehson termasuk calon. Oh, si penghuni jenna, bahkan mereka tak tadi. Nah, artinya beliau itu mengetahui masa depan. Tentunya hal tersebut tidak tidaklah mungkin diketahui oleh oleh seorang pun dari kaum makhluk Allah kecuali yang kena Allah. Kalau setelah memberikan dia wahyu. Nah, nah, terkait hal tersebut, kita akan baca juga penjelasan atau syarahnya dari Asyir Muhammad bin Sulaim untuk lebih jelas ya nah sebagaimana yang sering kita ambil pedanya kita petik pedanya dari kitab beliau nama kitab Al-Qulûfid nama ini ala kita Bitauhid nah alafu sebelumnya nah kita kita baca <tuh> Kata Syeikh Muhammad Al Tha'imi, r.a. "Kau itu antara mereka yang lebih muda daripada mereka. Nampaknya Ustaz Rasulullah S.A.W. berkata kepada Sahabat Ukasha Ibn Hasan, 'Kau termasuk dari kalangan tadi orang-orang yang masuk ke dalam Jannah yang tanpa isyarat, tanpa ancaman. Adalah tanda dari tanda tanda kemudian dia. Yang ini kita dah lihat dalam watak Rasul S.A.W. Itu sebagai bukti." Akan kenal bina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Okey, fazaik. Nak boleh buat begitu? Lain ukasha tak nasehonin Rasulullah Anhu bagi mahrusan min al kufri hatta mata al Islam. Nah, dikarenakan akan sahabat ukasha mengasehon, semoga merindunya. Nah, beliau hidup sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus hidup mahrusan min al kuf. Berjaga, Allah jaga. Nah, dari kekufuran. Nah, apakah ada orang-orang yang sebelumnya bertemu dengan Rasul kemudian murtad mati dan tak ada nah, ya, ada Nah, ada nah, masuk dalam peristiwa adik, ya, murtad bismillah rasul maksud juga nah orang-orang, ya menjadi para pember khawarij. Oh Nah, sekalipun para ulama ikhtilaf terkait mereka apakah mereka termasuk eh iya, termasuk kafir atau tidak, ya. Nah, ada perbedaan para ulama terkait orang-orang khawarij. Nah. Mesin. Nah. nah. Aha. Oleh kerana itu kata, Al Syeikh Muhammad bin Salim berkata Rasulullah SAW berucap demikian dan secara wakil kenyataannya, Mashallah berkendat demikian. Nah, Aluk buktikan demikian bahawa saya sahabat Uka Syaikh Ibn Hisham sepanjang Rasulullah SAW Terus nanter sayyidun dalam keadaan terjaga, Aluk jaga dari kekufuran. Hatta Nabi Muhammad Islam hingga beliau pun meninggal di atas keislaman beliau. Fa yakun fi hada ini sehingga ini adalah merupakan tanda bukti kenabian beliau yakni dalilan min dalailin nubuwwati rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti dari bukti, -bukti kenabian rasul sallallahu alaihi wasallam bukan bukan cuma ini ya. Hanya tapi ini merupakan salah satu dari bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Haza idza kunna innal jumlatak khabariyyatun walaysa jumlatan du'aiyyatan. Nah, nah ini ada faidah yang lain ya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Saimin rahimahullah wa ta'ala. Nah, nah. kita katakan yang demikian ini inna innal jumlatak khabariyyatun walaysa jumlatan du'aiyyatan. Di sini beliau membahas dari sisi lafad. ya. Lafaz ucapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apabila kalau kita menganggap susunan kalimat ucapan Rasulullah tadi adalah sebagai bentuk khobariyah. Kabar dari beliau. Pengkabaran dari beliau. Jadi Rasulullah SAW beliau, semasa beliau hidup. Dan semasa di saat beliau masih hidup. Demikian juga di saat sahabat Ukasya Ibn Mehson masih hidup, beliau sudah menggambarkan bagaimana? Nanti akhir kehidupannya. Artinya menunjukkan. Orang ini nanti. Husnul khatimah. Tidak semata-mata itu. Bahkan meraih kutaman tadi. Nah. Ini. Artinya beliau sudah menggambarkan Perkara tadi. Bagaimana kedepannya, masa depannya. Nah. Ini apabila kita katakan. Ucapan beliau ini. Merupakan susunan. Kata. Sebagai bentuk khabar. Pengkabaran. Walaizat jumlatan doainya kan. Bukan susunan kalimat doa. Nah, ya, karena bisa juga ya sebagai bentuk doa. Nah, penghulna in hajumlah tunduah iya tuh. Sekiranya kalau kita berpendapat oh itu susunan doa ucapan beliau, antaminhu semoga engkau baginda mereka, kan bisa? Di mana demikian. Nah, pokoknya puluh Anton maka kita katakan juga fee alamun min alaminu buah. Bisa juga kita katakan itu adalah tanda dari tanda tanda kerambian. Bahawa an-nas telah menjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini mengizinkan mengambilkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Cuma beliau menggambarkan. Ah. Beliau mengambil apa? mensinkronkan dengan faedah ataupun masalah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, karena memang susunan kalimat tadi bisa dua-duanya ya, ada sisi dua kemungkinan, dua hal, dan ini, nah, tidak dipermasalahkan, cuman untuk dari konteks ya, masail ataupun tadi yang disampaikan oleh a syekh muhammad bin abdul wahab untuk dua susunan kalimat ini lebih cocok kemana? Apakah ini jumlah jumlah al kubaria, nah, nah, jumlah al khabaria, ataupun al jumlah itu doa iya, susunan kalimat kabar, susunan kata pengkhabaran atau susun kalimat Bentuk doa Rasul Nah, nah. Di sini cuman As-Syeikh Muhammad bin Abdullah Atau As-Syeikh Muhammad sayamin, Menjelaskan nah. Sebenarnya pada dua kata ini Memang ada dua kemungkinan Ya atau dua Dua-duanya bisa Cuman untuk pada yang disampaikan oleh As-Syeikh Muhammad Bin Abdullah Itu lebih mengarah ke mana Di sini dia lanjutkan ya Nah, kenapa demikian? Ya, ada seperti pak yang lain, ya. Juga ucapan Rasulullah SAW terkait satu lafadz kata yang juga mengandung makna, bisa dibawa ke arah al-jumla tu khomariah tu al-jumla al tu Seperti sabda Rasulullah SAW yang diberikan oleh sahabat yang mulia, sahabat Ali Ibn Abi Talib. Nah, tidak anomal, menda Legere lah. Nah, ini dalam ayat ini dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama mengandung dua mana? Tidak mungkin. Dan dua-duanya benar untuk permasalahan ini. Nah, ada dua, dua-dua hal susunan kata ini. Yang pertama termasuk jumlah jumlah tentang kabari suatu susunan kata pengkabar Rasul. Nah, latnat Allah terhadap orang. Terhadap orang-orang yang menyembli untuk selain Allah. Allah melanat. orang-orang yang menyembli, menyembli, ya, dipersembahkan kepada selain Allah semata. Nah, bahasanya orang melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan anak Allah, wanita. Ini kabari ya. Ataupun juga mengandung anak al-jum'at, doa ini ya. Semoga Allah melaknat Orang-orang yang Menyemli yang dipersembahkan Untuk selain Allah Nah kan, nah, ini bisa semua nah, Tapi untuk peredah yang tadi Kata Sheikh Muhammad bin Abdullah Atau Muhammad bin Surah Al-Sahimin Bila melanjutkan Sebagaimana yang disebutkan oleh Sheikh Muhammad bin Abdullah Di dalam masa ilnya itu adalah alamun min alamin Ini cocoknya ke mana Nah ya, ambil melanjutkan Sebagaimana yang tadi kata beliau, penghul nain hajum tu bua iya tuh. Sekarang kita mengatakan itu susunan kalimat doa. Paket nak maka kita katakan juga, tihi alamun mi alamin bua. Itu juga bisa yang dibawa kemana, ke sana. Bahwaan nama staja badak watarosul, salam Allah dan salam bosnya. Allah sementara mengijabaya doa rasul. Lakin, nah sini dia, dia kasih perihal tambahan. Enggak, cuma enggak pas. Lakin Istijab batu dah. Istijab batu dakwah ti, leisat Hanya saja dikabulkannya satu doa itu bukan keputusan nabi saja. Ada sahabat. Sahabat, anda lupa namanya ya sahabat tertentu yang dikatakan, masya allah, luar biasa ya sahabat ini. Tidaklah dia berdoa satu doa. Hampir-hampir tidak pernah Allah. Tidak kabulkan. Sebenarnya ada seorang sahabat. Saking Masya Allah ketahuan. Ini sahabat bukan Nabi. Bukan nabi ya. <guruh> nah, artinya bukan kekhususan Rasul. Sampai-sampai disatukan kisah. Sahabat ini pernah marah. Ya mungkin kesal terhadap anaknya. Akhirnya terucaplah dengan ucapan. Ucapan yang. Ya. Beliau pun menyesal. Ucapan yang kekecewaan dia marah. Ya. Umbil makna beliau berkata kepada anaknya tadi, seolah-olah eh, anaknya tidak memiliki leher. Mungkin ya, ini pernah pada yang kita dapatkan dahulu, pada saat belajar di mahat. Dan akhirnya anaknya demikian. Tidaklah sahabat tadi berdoa dengan satu doa ya. Allah kabulkan. Bahkan sampai pun perkara itu, akhirnya kena. Iya, sebuah Ini sebenarnya ya, ini di antara pada yang lainnya menunjukkan bahwa saya yang sebut memang bukan kekosongan para nabi saja, ya bahkan ada di kalangan sahabat orang-orang yang bukan dari kalangan nabi Allah kabulkan doanya, naam ya dan demikian juga bahkan kita ya kita pun juga pernah merasakan bagaimana, wassalam luar biasa Allah mengabulkan doa dengan perkara yang kita pandang mustahil. Kita merasakan. Dan ini terjadi pada diri kita. Nah. Kita sempat kita pernah berdoa. Dan satu doa yang terkadang seperti itu. Tidak kayak mustahil. Kita berdoa. Dan bahkan Allah kabulkan seketika itu. Iya, Dan itu terjadi. Nah ya. Nah ini kata beliau. Hanya saja kalau untuk pedahnya tadi. Nah kalau susunnya sebagai doa itu bukan kekhususan pada dari tanda kenabian. Ada ada kalangan bukan seorang nabi Allah ijabahi juga doanya. Fa nah, qad awatum man laysa binabiyin. Naam. Kadang pernah ijabahi. Doa-doa orang yang mereka bukan nabi. Wa nah, hin itla yumkin anta kunna alaman min alamin min buati ilahi suja'alna jumladan kubariatan mahluq. Naam. dengan ini kita beliau Ya, tidak mungkin bisa kita katakan dari sisi paedah tadi. Dengan itu bahwasannya naam dikabulkannya doa tadi sebagai atau susunan kalimat tadi sebagai doa itu merupakan bentuk tanda dan tanda kenabian. Sehingga dengan ini ya tidak lain dan tidak bukan terkait kalau ingin menyesuaikan ya bahwasannya susunan kalimat tadi sebagai bentuk tanda dan tanda kenabian maka bisa kita tetapkan kita pastikan bahwasanya itu adalah susunan jumlah susunan kata yang bersifat khabar khabar yang murninya khabar semata ya Rasulullah sallallahu alaihi yang mana khabar ini tadi tidak mungkin nah tidak tidak mungkin dan tidak lain dia mengucapkannya lainkan berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan itu tidak Allah berikan kepada makhluk selain para nabi. ya. Nah, dipahami? Insya Allah dipahami ya. Nah, itu pahada yang? Nah, pahada atau masail yang ke-19. atau siata asyara. Kemudian, al-isruun. Masail yang ke-20. Mudah-mudahan malam hari ini kita selesaikan masail Semuanya, ya. Nah. Mas'il yang selanjutnya. Mas'il ke-20. An-Ishruun. Padilatuk Uqashatabni Mison. Uqashatabni Mison. Raja Amla Anhu. Utaman, sahabat yang mulia, sahabat Uqashah. Ibn Mison. Semoga Allah berjaya. Nah. ada yang ke-20 ini. Kembali kita Baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh di dalam kitab Al-Qaul fil Tauhid. Sesungguhnya Syekh Muhammad bin Saleh mengatakan, "Nah, bikauni mimman yadkhul jannah bi al-hisabin wa al-a'dhab." Wa al-mashadu wa al lahu bi Naam. Nah, naam, nah. Li'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaidalahum biha. Naam. Sini ada pedala tambahan ya. Ini penting ya masuk perkara penting. Nah, nah takat ini ada penjelasan dia. Nah, Fadilah yang ke-20 ini, Fadilah kutaman sahabat yang mulia sahabat Qays bin Mansur. Semoga menghitanya. Wallah. Ana. Hanya semoga dia pun rida. Taman yang Allah persiapkan untuknya. Semoga Allah setelahnya juga memang kita dekat idai dan taufiknya. Masuk kita dari kalangan hambanya yang memasukkan dalam hisab, dan jannahnya, dan tanpa hisab, dan tanpa azab. seperti sahabat yang mulia, sahabat Bukasha bin Amesol. Nah, kata beliau, nah, ketamanya kenapa? Bikau nimi menirkul jannah terbikir hisab, karena beliau termasuk orang yang masuk dalam jannah, dan tanpa hisab, dan tanpa azab. Ya, tentunya, ini luar biasa. Nah, ya. kalau dibandingkan dengan, nah, dan dengan jumlah umat suci sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca sebelumnya ya nah ketika yang di awal tadi melihat umatnya nabi Musa alaihissalam umat beberapa nabi yang lain kemudian umatnya nabi Musa Lihatkan sangat banyak ya nah aidah azzur tu nah padahal itu saudunah ini aku lihat tiba-tiba ada kelompok yang luar biasa banyaknya. Nah, alhamdulillah tuan tuan tu, anu, orang masih. Aku sangka itu umatku. Nah, kemudian dikatakan seminggu itu Nabi Musa as bersama kaumnya. Itu dah banyak. Belum dia, wah luar biasa. Kemudian dia pun diingatkan. Nah, kemudian dia pun diperlihatkan kembali ya. Naam, pagi kelali. Naam, pagi kelali. Nah, apa nah, nah, nazar tu faiza tawadun azim. Kemudian beliau melihat lagi Allah, apa yang banyak. Naam. Okay, pagi kelali. Hendak ofklah kan. Sebab niat satu sekop, di satu upuk, beliau melihat ni satu tenturunya beliau lihat orang macam banyak. Kemudian dikatakan lagi kepada beliau Nah, mundur ilu ufuk kelakor. Coba lihat ufuk yang lain. Ada ufuk yang lain? Mundur hahu naf, hahu sama. Coba lihat kesini dan situ, situ dan situ. Semalawah. Di seluruh penjuru-penjuru, penyur lihat hal yang salah Pezakat. Nah, malu ufuk. Setiap ufuk tadi dipenuhi oleh orang yang banyak. Nah, kemudian dikatakan, ahli umat itu telah Artinya sangat banyak. Dari sekian yang banyak luar biasa ini, ada tujuh puluh ribu. Artinya ini, kalau dibandingkan dengan banyak yang zaman tadi, sama? Ya, tentunya sangat sedikit, ya. Belum lagi di zaman naham, di generasi generasi setelahnya. Nah. Karena ya, antara Rasul dan kita itu sudah ribuan tahun. Nah, ya, bayangkan. Ribuan tahun. Ya, jumlah manusia. Artinya sudah berjuta-juta. Mungkin bermeliar-meliar. Sudah luar biasa ya. Nah. Cuma beberapa golongan saja. Nah, sahabat ukas Ibn Mason. Termasuk. Orang yang. Khusus tadi. Sumbhan Allah ya. Nah. Sehingga ini adalah kutaman yang sangat besar. Nah. Terhadap beliau dan maupun عنه. Kemudian kata Syekh, "Wa nasyadu lahu bidzalik." Ini faedah yang lain. Perlu diperhatikan faedah yang sangat penting ya. Saya ingin mengatakan, "Wa nasyadu lahu bidzalik." Apakah kita juga perlu mempersaksikan dia dengan demikian? Sahabat Uka Said bin Mison, "Ala al-Jannah." Naam. Oh, siapa ini? Terkadang ya. Kenapa ini kata anak Anda katakan ini pedang juga sangat penting. Terkadang ucapan yang dibikin ini adalah ucapan yang bergampang-gampang yang diucapkan oleh sebagi, sebagian pihak. Ya. Yeah. Dia mudah menghukumkan seseorang. Syahid, syahid. Orang kalau sudah dikatakan syahid artinya sudah menjaminnya alul jannah. Seperti siapa? orang gila. Ya, siapa? Orang listen. Ya. ya. ya. Bermunafikan mereka mengatakan syahid, syahid. Yang pada hakikatnya apa yang mereka lakukan sangat jauh, sangat belum tentu itu syahid. Jihad yang mereka katakan jihad Sang jauh dikatakan syah. Nah, ya. bagaimana? Tadi sempat anda baca pada yang sampaikan oleh Syekh salih al fauzan hakimullah terkait. Nah, kon muklisin ini, kon iblis lah. Nah, ya, ya, tergampangan mereka mengatakan syahid, syahid. Naam. Alhamdulillah. Namun keadaan, kata saya, kata Allah SWT. Naam. Naam. Lianna. Namun, namun, namun, namun, namun, namun, namun, namun, namun, namun, namun, ini diantara pak Eda, Sepozan dalam tulisan beliau. Nah, padahal apa yang mereka katakan ziat tadi, yang tetawifah syuru tu, yang tetah, yang tetahkkah arkanoh, persyaratan-persyaratan itu dikatakan ziat syari, termasuk rukun-rukunnya. Apakah itu dikatakan ziat syari? Tidak tercapai. Sesuatu yang sempurna tidak terrealisasi. Nah, mereka bermudah-mudah mempunyai cair, sembila. Nah, tapi ini sedikit berbeda. ya. Nah, kalau nashadulah, apakah kita mempersaksikan? Nah, kita persaksi. kita katakan, sahabat, uka saya meminshawan al jannah. Ada yang lain. Kita bersaksi demikian. Nah, ini sudah mengklaim dia al jannah. Apa jawabannya? Kata Syekh. Naam. Iya. Kenapa? Rasulullah ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahidlahu dia. Karena Rasulullah telah mempersaksikan hal tersebut. Nah, ini singgah bedanya. Padahal kalau sesuatu yang belum ada iya, belum ada dalil penegasan secara wahyu, terhadap sejarah ataupun terhadap individu tertentu. Iya. Kepastian terhadap orang tertentu Dia sebagai Ahlu jenis Jangan berkampangan Itu adalah hak Allah Nah Mungkin kita bisa berdoa Semoga Beliau syahid Nah Kita bisa berdoa Tidak bisa Dan sampai kita langsung mengklaim ya. Mereka syahid Nah tapi, sebaliknya, terkala hal tersebut sudah dinyatakan dengan tegas, dalil, Baik itu dalam Al-Quran, ataupun hadis. Sebagaimana? Pada kisah ini. Sahabat Uqash Ibn Nihson, yang disaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai Ahlu Jannah, maka kita pun selainya memastikan dia sebagai Ahlu Ahlu nah, nah, Dipahami ya? Mudah-mudahan kita semua mengerti. Masya Allah Ada dua masalah lagi. Nah, tapi ini tinggal 6 menit ya. Karena dalam dalam ini dalam apa ya? Aplikasi ini Pesak sudah tinggal 2 menit. Ah iya. Nah, Allahu a'lam ya. Sunanya Ana masih semangat ingin menyampaikan faedah selanjutnya. Nah, hanya saja berhubung waktu yang Sudah Mendekati waktu Iksa Anak khawatir Terkala anak menyampaikannya Dengan terlalu terbesar-besar Kan banyak luput Pawaid kaedah Sehingga kita naam Kurang bisa menitik Secara naam Atau menghayati Memahami dengan lebih baik Paedah-paedah yang dengan harapannya kita bisa memahami dengan baik. Nah, ya, nasa masih sangat semangat untuk menyampaikan atau menyelesaikan beberapa perdebatan ataupun masail ini, ya. Hanya saja, ya, alhamdulillah, hubung waktu sudah mulai mepisah, mendekati mepisah. Nah, untuk kajian ini kita cukupkan sampai di sini dahulu. Itu yang bisa kita bahas di pada pertemuan malam hari ini. Mohon ampun dan atas kekurangan. Namun maaf, anak akhiri. Subhanallahi wa humma wa bihamlika. Asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.